شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہ آیا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہو زکریہ ازنا دا ربہو ندا انخفیہ سورت مریم مکی سورت مصحف کی انیسو پنزول کی چوالیس پس دا <LIVE> سورت فاتر ننازل شده داوदरी صورت عجز المصطفين لنفي شرك التصرف په <تصال> دې کې عجزي بیان هي د مصطفينو خودلتا د نفي د شرك التصرف د باره الټوي علم الغيب ني نو تدتوي اختيار من ني رب د دې صورت مخکثرا مخکې صورت مخ کې عجزي دم مخی صورت کی نفی ده علم غیب ده مصطفی نو دی صورت کی عجز ده مصطفی نو بیانی ده پار ده رد ده شرف تصرف یعنی علتوی پا غیب نپوی دلتوی اختیار من نیل بلا وجہ مخی صورت کی ویلیو انہم فتیتون آمنو بربیهم زوانانو ایمان روڑو. نو ندلتا نور زوانان خیوازي د زوانان نو ابراهيم عليه السلام زكريا عليه السلام نور انبياله ما سلام چې دام د خپل زمانه زوانانو پنرتو به مساله بیان کړي وا بل مخی مخ کی صورت کې د مشرکین د عقیده رد کړي او قالوا اتخذ الله ولدا دې صورت کې په اټسي او یاد کې تفصیل کەی او د دې عقیدي قواحت بیانې نور موجي ګنې امتیازات او خصوصیات د دې صورت صورت ممتاز ده په تفصيلي واقع د ولادت د عيسى عليه السلام داصبل صورت کینشته څنګه دلتا د عيسى سلام السلام ولادت او بیان کړي د هغه د پیدائش په بلواځه صورت ممتاز ده پکه باحت د اتخاذ الولد چې د الله د فار ولد منلو کې سومره قباحه د وبدیته د کې څنګه دا سر بیان کړه د بل ځکه نشته دارن صورت ممتاز له و بیان د سلام د ایصال له سلام او یحیی الله سلام چې هغه واندا الله دا طرف نا سلامتیا او تذکرہ را شیروز دا نن صورت ممتاز ده په تقریر د عیسی علی السلام د مور په کې چا کم تقریر کړې تقسیم د صورت صورت دوی سه ده اول یې 63 یا 3 دي په دې کې عاجزی بیانه دي ان بیا علی مسالم چې ان بیا ټول الله تعجز او محتاج دي دو مې حساب <تصفيق> د چونسټ حياتنا اخره بوري پرې کې ايجز د ملائكه فرشتیم الله د عجز او محتاج دي قاف حاء عين صاد حروف مقطعات دي پمانه الله کوي او سو کوي دا د الله نعمت اشاره دا یا س نورو مزامینو ته اشاره دا قاف الله او الله کافي دافي ح حادي یا ید الله غالب عین عالم صاد صدق و صادق انده له د اسما ته اشاره ذکر رحمت ربک عبد اوزکریا سره اوس آجزی د زکریا علیه السلام شروع کین زقدره صورت مقصد دا شی عاجز دی محتاج زکریا علیه السلام پیغمبر ده الله تعاجز او محتاج بچی نو بڑا شوی ده گیره و سر و سپین پین نی خو اللہ نا فریاد که یو اللہ نا بچه غواری اللہ وی بچو غستو کې ما تا محتاج نو چې پیغمبر بچی دا الله نا غواری نو تا دبل نو ولی غواری تم دا اللہ نا غواری یا اغا نبی ولی بزرگ چې پا بچو که اللہ تا محتاج ده نو تا اغا تا ورزی سوال که چه تراک و پتا بشی و پا خودی الله اغا محتاج اللہ تا محت واذکر را... آ... رحمته ربک عبدہ زکریا ذکر و ایھا ذا ذکرو دا یاداشت رحمت ربک دمه قربانه درفتا عبدو پخپل بندہ بنده چې ذکریا علیہ السلام دا د الله پخپل بندہ زکریا علیہ السلام باندې دمه قربانه بیان دی چې الله پخپل بندہ زکریا علیہ السلام څنګه مهرباني کړیو از نادا کله چاغه فریاد کو رب خپل رب تا ندان خفیا فریاد ضرور از نادا کله چاغه عاجزی وکړه आवाज وک خپل رب تا ندان خفیا आवाज ضرور پرور یاللا نو غصہ اشاره دیتا چې دعا کې اخفا پکاري دعا په مازا الله تا قبلی قال تفسیل ذ دعا د ویسه دو ربی بیا زماه باې ب چیم وا لازمو کمزوری شو اړوکې منې زما دماړو کېڅ شو کمزوری شو سړی چې بډشي اډوکې کمزوری شو وله راس او پلک وښی زما د سر وختهشابه د بډواري د وجه د سر وخته من سپین شو ځکه د سر وخته ټول سپیندل د دلیل دی د بډ ځکه د گیری وختو کې سپین لګېدل دا اول کی سر اخر کی سپینی نو چیکلا سرم گرم سپینا شو اور سرم سپین شو مالو مدار چھ ڈی رو ماروالے واشتال راسو پڑق وخی سر زما شایبادہ گڈا والی د وجے ولما کونو زنیم ب دعائے رب استاپو ستن باندے ربا شقیہ محروم و بدبخت و نو امیدہ نو امیدنیم چستا سوارستا دادر نبن امیدشم بلکه امید لرم چه دوابم قبلی ورب وین نیو بیشکزه چیم خفت الموالیا یریگم الموالیا پوارسان و تربوران و منورای زمان رستو چه دین برباد نکی وارسان میں تربوران زیزان می دین تبای نکی ما خو بیان کرده دی وکانت امراتی نو جانشین غاړم اهل چې زما د غکار او میشن مخ کې وچلې وکانت امراتی او د زما خزما قرن شंडा خزم بوډا ده د بچونه ده نو راکمات هغلي را کی ماته ملدون کولیا مال د خپل طرفنا ولی او وارث وارث لار را کی بچیر لار را کی چې زما د دین د کار او میشن مخ کې وچلې خدادا زمبو او خزم هم بوډا ده دا بچو قابل ظاهری <تصفح> ازباب نیشت خود تانا خود زکا وارو چه تا بغیر ازباب وار کولش نو داسی وارس راکا یری سونی چه وارس شی زمان در دین یری سونی زمان میراس واری دینی میراس مراد دیزه که دا انبیاءو نا این الانبیاء ولا در حمن. نو دینی مراد دی. یاریسمینی چې واخلي زما هغه میراث د دین وهارسمین آل یاقوب او میراث ਸੰبال کی هغه دین د آل یاقوب واجالو رب به او ګرځاورا بني د مرضیه ورشوي د دین د پاړه الله د د دین د پاړه انتخاب وکړي دین کارت وال دا دعا وا اوس قبولیت د دعا یا زکریا आवाज وته وش راله اے زکریا علیہ السلام اینا به شي کوم غلم بشرو زیر ذر کو تا ته به غلامن په الک اسمو یحیی جنوم به یحیی وی زبرکیگی لا پیدانه دینو ورتبل برک یو یحیی علیہ السلام لم نجلهو نده غر زوره موندل رمن قبلو د دین مخ کی سمیا حم نما حم دا سینو منگبل چالانه دیور کرده پهلا زلده د احیانو شده پینزام بیاوی دا سیدی چې دا اغوی نمونه د ولادت نمخ کی خوستی شدیو یو نبی علیه سلام دوی میسا علیه سلام درم یاقوب علیه سلام سلورم یا او پینزام چره اسحاق علیه سلام قالا اوی رب زمارا با انا یکونی لی غلام سنگ بی زمازوی او بچه نماز و بسنگای نو اتا چوغ اوس نو سنگبای الله زویرا کی اوس وئ سنگبای نہ دا د کیفیت ته پوس کی خان اما مطلب نه چی بوډایم نو ما بسنگ زوی کیګین وای د غوسه ولې دا مطلب نه دی چی سنگبم اس وئ کی یعنی پکه ما طریقه و کی فائخ مطمئنیم دوام یوکړه دنه غوسه را کیبه خدا د کیفیت بسی کیفیت سمانا زودا خزمه واپس زوانی بو او کنا د قضیه بوداوري کې به عراق ا دا مطلب ا ازباب چې کم د اولاد دیغه چې خزه خاون زوانی یو خزه خاون زوانانی یو زېشی او دایده دا مل ملابنا خزه حمل والی بیا نهه تمیا شي په ګړباندی بیا دا غینه باد پیدا شي دا به او کنا د قصه یو بغیر ظاهری اسبابو پیدا کی انا <الاوی> بيبر به زما با اننا په کومه طریقه يكون غلام زما بي الک وکانه امراتی اقرا خزم مشندرا وقد بلغت او زم یقینا رسیدلم من الکبری د بوډا واری ایتیا انتهاتا انتهات اتیا سلکاله کم زیاد قال فرشتي ورته ویځه فرشتي و هیروډه وکړه کذالک سمانا ام دقه سبب بوداو بودې د بوداو د بودې زې بکی دا مطلب بوداګان بويې ځوانې کېبانه ام دقه د دې شند خزې دا د دې سل شپک ش لیکالو د عمر د بودا سړي بکی قالوي دې ربک ساره بو علیه دا په ما باندې آسان دې بغیر ازبابو ورکونه شه رب خو دی دې ته چې بغیر ازبابو کارو کې ک وقد خلقته او یقینا ته ما پیدا کړي من قبل مخ کې ولم ته کو شې او اسنه وې نو پیدا نکړي نو رسیدام پیدا کول شي قال خنه چې اسباب به پکې نه وي ولی اسباب و باندې چې کله بچې پیدا کیږي هغه نه خني خانه خوي چې د زنانه حمل وشي کنه پته لګي چاو خو دلته اسباب نشته مې چې اسباب نینو ګولا سببونه خو مقرر کی یعنی ظاهري اسباب دا مطلب چې ستاده خزی به داسې ظاهري څه عمل وغيرها علامات نه الله به دغه ځې پیدا کړي <تصفح> نو موږ له ناخ پکاره دا قال رب جلی آیا وی, وی رب او غرزه مال سنخه قال وي ور تعالی آیات کن خسال الله تكلم الناس چې خبري باندې خلکو سره خبري به خل... یې نشي کولې ثلاث تلایلن ادریس په اوروزه سوي برابر شپه ذکر کړی دی ال عمران کې به سره ایام مرش ني به دریش پی دری روازی دریش خبرې دری روازی با خبری, خبری اصل کې سگونگا چڑا شوه نو خدا د صوفیه و استیلا ده ایتا حالت قبض, قبض. او یو حالت بسوي وی ده دی تا ویلی کی قبض و بست دا سوفيو باندې راضي الله والا خلق باندې په حالت کې د سړي د ازړه داسي حالت تور شي چې دې بیا انفرادیت او ځان لاواله خواري خوخي حالت قبض نو مطلب دا چې وتابه حالت قبض راشي یعنی ځان لاواله بخوخه خبره به خلکو سر ډېر نه خوخه خلک به خبرې کوي زړه بدینه لګي دا مطلب چې خلک به بندش خلک به بندني وستا به خلکو سر خبر اسړه نه واړی ولی دا الله نعمت برارواني نو ستاسو توجو ټوله الله ترته وي دا مطلب دی فخرج علی قومی بس دا حالت پیراغه پوښو چې اولاد کی خو بیا په دغه حالت کې موږ ورته الله د دین کارندې پرېښی فخرج علی قومی د روایت په خپل قوم منه المہراب د عبادت خانی نه محراب وروډ عبادت خانه فوه اليهم اوه مرا اشاره اشاره وګړه قوم ته و هي پړي رمانو راي يوه و هي پمان ده اشاره دلته داسه فاو هيليم بس اشاره وګړه د قوم ته انسبحو بوکرتم عائشہ پاکي بیان ودا الله سبحو بوکرتم عائشہ سارو مازيګر توغورا په دغه حالت کې چې حالت قبض ده خبرته ډېره شوق او توجه نشتا خو په دغه حالت کې راغلی د قوم ته په اشارو لګیاله د الله کتاب توحید غره پابند بس بچے پیداش یحیٰ علیہ السلام غط خطاب یا یحیٰ یحیٰ علیہ السلام خزیل کتاب والدہ کتاب طورات بے قوت په پا قوت عمل پیوکو بیان اوک او الحکمہ اولاوی ما ورکڑیو دلرا الحکمہ پویا پویا سبیا په ورکوٹواری ما شنواری کے ورکوٹواری ما شنواری کے پویا ورکڑیو پا ما شنواری کے د دین سوچ لگی نا بالغی نو علیہ سو لو بینکو او د دین فکر او بازیدا سي معشومي خواغدا سي سليم الفطره دي نه بس دینی سوچ لري ک شرملوالي نه بالغي نو يحيى عليه السلام امدا سي او معشومان او لوب نه کو او ته ما خلقنا للعب لوب لنيو پیدا کارله پیدا لوب واتاسو کوي نو واتهنا والحکمه سبييا وحنانا او مهربان بې مهربان مل بې ملت عنا زمونږه ترپنه يا یا زل حنان زړسوان دي وي ملت عنا زمونږه ترپنه زکات او پاکي عقيده او اخلاق او علي بې زکات پاکي د عقيده او اخلاق وکانه تقيا او ځان ساتونکي بې د ګنا نه پیغمبر دکان او برن او احسان کوونکي بې بوارده همور او پلار سره ولمې کو جباران اسيا او نه بې ډېر سخنا فرمان جبار جب چھ تا وئی جبار اگ تہ وئی لکئی چھ زیاتے پخلق کو کئی او عاسی نا فرمانده اللہ و سلامن علیہ او سلامتی یادی پد یحیی علیہ السلام یوم ق اورز ولید چھ پیدائش و یوم ق اورز یموت چھ مریبا و یوم ق اورز بانی و بس وحیا چھ دوبارہ وجم دے کیگی اروق سلام سلام و اذكر فی کتاب مریم ا بیان شو د ذکر یحیی علیہ السلام جوڑا اللہ تہ محتاج نوس عجیزه دا عیسی علی السلام او دا مور دا مریم وګوره ایم الله تعاجز وا ذکر فی یاد کا پا کتاب یاد ک په کتاب کې قران کې مریمه حالت دا مریم یا بیان ک په کتاب کې قران کې حالت دا مریم اذنت بعضت کلا دا لاړه من اهل ها د خپل کورنا. کور نه کور والاونم مکان شرقیه غزه شرقیتا دلی سی ضرورتو س حاجت انسانی یاسه لامبل وغیرہ غسل دغه اجد دپاره کورو نو دکور مشریقي طرف تلاړه دکور مشریقي طرف ته کور کې مشرق طرف تلاړه دا سیدا چې په دې کولو کې ګورونه غړغړي په خوا ګورونه غړټو زموږ کې ارزاني دې کولو کې سم په چیروبونو کوړي ها نو د ځانانه د پاره د اسما تيود لامبلو چرته باثروم وغیرہ لورې چرته یو ګډ کې نو دام د دا لامبله او دسمه دیده پارا پا کور که مشرق طرف ده سی لارا چه خواه لارا؟ فتا خزد نوی چولا من دونی هم ده کوروالاو طرف حجابا او تا حجابا پرده لامبله او دسمه تاو پرده راخ کړه نو فارسل نامو رولی گا اله ها دیت روح ناخ پل روح یعنی جیبریلی امین فتا مسل لها نو جوړ شو دده فرشتین لها د پار بشرن سویه سڑه برا برا سم جیبریلی امین ده سڑی پا شکل کے راغ اللہ حکم و لارشا چی ده ده بچه وشی نو جیبریلی امین راغے او چی دیو لی ده ده جوڑی ده سڑی ده سڑی سکی دو تی ده اللہ ده پارا زپرہ ده سڑی سکی دما چاپ پلاؤنه ده لی ده نو جیبریلی امین و تروس زا اللہ را لے گلیم فرشتیم سڑی نیم او پا ا غریوان کې ورلسی پوکي ورک او داغین الله پاک بي سلام پیدا کله الله په حکم قالت و مریم انی بشکره چې معوذ بالرحمن ز پنا واړم په مهربان بادشاہ کستان کستانه کنت تقیہ کت متقی و د الله نه یریدون کې الله نه یریږي نو سکه پر د خزم تراغله قالا تو و تجبری الامین انما بشکره رسول ربک ز استاد درپس تم استادن الله را لي غل سله پا ديده پا را لي غل چي لههبلكي غلامن زكيا لههبلكي ديده پا را چي الله در کی داتا غلام بچي زكيا پاک الله را لي غل چي دي تويا چي تا الله بچي در غل تبورا اس نه چي اهله زي خلق دغي کنا وختيم په خبره وکړه او گو روی دا جیبریلی امین مریم تا وی دیل راغلیم لعاها بلکی غلام انزکی یا چه زدالا یا پاک بچه در کم نوی چه امین مریم لزوی ورکولی شنو محمد رسولا شي ورکولی بریلیان وی <تصفح> نا دا یاد ساته لعاها بلکی دا کلام د الله دی او د جبریل امین بارکه خپل قران وی انا رسول ربک ز د رب, رب رسولم رسول چاته او استادې او د رسول بارکه خبره دادا چې رسول کلام د مرسل پېش کړي ماده ته وې ورشاله کا خپل انکی سر مې زو په قرض زیروړت ورشورتې چې ماغه قرض را دې به تسووله هغه وې چې ماغه قرض را د خپل خبره کوي که ماغه ولا وړې ما او یا دلتا دا اصل کې یو قرت دې کې شتبل بل کې رتم دې کې شتا هغه داسره لیهوب پځې باندې لیهه بده د قراتونو کوم تفسیرونه دي کنه املاو مامان نبی رحمان و غیره دغه تفاسیرو کې دا, دا قراتونو شتنو ورو مفسیلون نه تلګړي لیهوب پمانه ده لیهه بده دا یو قریشی تیر شوی دی ابو عمر ابن الحلا دا قری ده قری 70 نا پای کی دا یو قدرت کې لیه خبره لیه حبنه کی ليحبا ليحبا نو جبرئیل امین وای انما انا رسول ربك ز استاد درپس تم الله تعالی ګلم لی احب لکی الله وای چې ز در درکم یا لیحب لیحب اغا دې لپاره غلې چه الله وی چه دید پارچ در کی دل الله ولام زکیا بچ پاک قالت وی رستمیا قرینا پیشتا قرینم راروانا قالت وی دی مریم ان یاکون لی غلام سنگ بزماز وی کی ولام یمسسنی بشر حال لری چن لاس ندر اوڑے માતા اس بشار نہ پنے کا ولام کو بغیاونی مزبت چلانا دا خځې بچ خو په دو تریو کېږي یا بچل نه په شرینې کا سره خاوني دما خو دوړه ن شته دکه دا پغله وادینو کړړی په چل نو نه ده قاللووي ورته فریشتې کاذالی کې اون د غرن به پاکه پاک دا من نه بیا سړی به له ګوت م دررو وړي او بچه به کېږي وړی قال ربو کې استرب وری دي الله هون دا کار په ماسان دی د قد نه شو چلتهله احبا د الله یاد پران خو زینه نبریدی کنسا فیه کئی خدا خو چه سترگی کگی نایی تنخ کاری مولانا روم مسنوی کې واقعی لی کرد دا چه خلقو بارکی اوی استاد و شاگر دو نو شاگر دا نظر داسې چه لگا سرگی کگی نو شینه با تدود دل نو اوی استاد و تیاراز وی ورشدن نا گیلاس پروت تی شیشه گیلاس چې ده براقی استازل تا غدوه پراتی دی وی خواه کانوال آغایو تیمات که اقبل روڑا اچه کانوال ویش کلاسی مات که ختم شو نو دیتم دو دوخ کاری لکه دا دوانه دیم یو الله دی آغا خبره دا ولی نجلو آیتن خدا احل زیخ خلق دا متشابهاتو بسیزی کنه وزغل تا لعا حبله که غلط مانا و سرگرد شده دا ناغا ایلی خلان دیران دیدی چو وقار ربکه هو علی هینون دې تنو <تصفيق> ولینجلودی دا پارا چو ګرزو دا بچیری آیاتن لناس نخدا خلقو دا پارا ورحمتن منو مهربانی زمون دا ترپنا دا دنیا دا پارا نخشی چی الله بغیر پلا رب بچی ور کولیش وکانا مغزیا او دا دا فیصله پورا شوه دا الله فص فیصله دا, فیصل دا تګبری کی پورا شوه بس دا خبره وشو چی په حملت هو حمل واش دی مریم باغ نفخ در روح الامین جبرئیل پوکي سره بس هماج او حمل بیا ډیره مودا نه پاتې شوه دانه چې عمل شون اوس په پکیاته نه همیا شي تیری بس پوکی سره همر او حمل سره एकदम دل او یک دم بیا د در درد پیدا کېدل دغه سات سات کې دانه چې وخت په دیر بس په دې کې د چوکاتر چې دا خوبه چا کېږي نو دا کور نه به وروه تا فان تبذت به روان اشوا د مریم به په سبب د ده حمل او د بچی سره مکانن قسیا زلریتا لور لاړ بار زنګل سے هراتوبت فاجا المخاز راوست د مریم لرا المخاز درد ز درد ز درد ز در سے تو د بچی اله د پیدائش الاجز النخل اغا تنید کجوریتا یو کجورا ولاळा وا دغی مونډو اوچ کجورا وا می وپکینوه هغه لاره که جوړی ته ډډه واله قالت پیویاله تنی حے ارمان افسوس دی مالا می تو قبل ها ز مړ شوی و د دین مخ کې وکونت نس یمنسیا او وېزو هیر پتیرا چې مریم خو چاړو پی جن دنه په دې دنیا کې او یاد دین مخ کې مړ وې دا بکیږي سر بچي بوشی خلک وې دا کم زنه داخله مساله او پاک ګرام نه خزی د پارو بیا د پیغمبر نورو دا امران علیه السلام لور دا او دا لی خاندان دا نبود دا خاندان خزار فناده ها بزدگل تبیا فرشتر رو رسید فناده ها آوازو د دیتا منتاته ها دا لانده نا دا برا پتی ریو لانده الله امین بیارا اللہ تحزنی خفکیگم قضیعال ربو که یقینن گرزول دستارب تحت که ستان لانده سریه یو روان چشم او بودی لانده دو بود رویت وحوزی او خوزوا ایلی کزان تا بیجیز نخلا دا تنه دا کجور تساقی تالی که تاورزی با بتاوانه رتبن جنیا کجور تازه تازه اوچا ونه از کجور ندکش دا, دا کرامت دا ولیخا دا دی کرامت نمانی ولی نمان نده خواغا دا غل نمانی مکرن چرسی بنگی نمانی چه چرسی بنگی بای چرس بس کی شراب او مدک او بنگ بسکی د جمعې پښپو بسې تار رباب غولیکیږي دا پیر دې رسیدلې ده یو کرامت ده د دوی مون مسلمانی مسلمانینه کرامت به سوما او دویم دا چې کرامت د ولی په اختیار کې نه دا مریم کی تفصیل کو او سورته ال عمران کې براشي دا یو معجزات تر را روانه دلته وو کو تفصیل خو دلته دا می اشاره شو خبره ده چې کرامت د ولی په اختیار کې نه یې خیال لې دا ولی په اختیار کړي بس آسان کار دی چې په پراته نامو والا ندا سي ندا ولی په اختیار کڼه اکرامت وګوره الله دا سي کړي نه اختیار خنو تفصیل 벨 تکو فقولي خره واشربي اسکا د کجوری خرو او پس اسکا او بچي دیو شنو وقری اینا په بچي باندې سترګي خوا نور څه و او کتوی خلکو تا بسوین دا غیم دا تا چل خیلو فا ایما تریانا کچری تووینی من, تو من البشر آهدن دا بشر نسوک تسوکوینی و مخیط لراغه او تا تیوی چی دا سیدی نفق قولی ورطو آینی نظر تو لر رحمان ما نظر من لیده دا محربان بادشا دا پارا سو من دا نو فران او کلی ماليوم او زمو روجي داسه دا ندید په دین کې داسه وا چې فران او کلی ماليوم پس خبري باندې کوم نذو alyumana narazin siyas sansara اي د دین روجا دا وا چې څنګه د خوارزکاګ نه بندو نو دارنګ به خبرين باندې ګونګ روجا دعوت هواي له خزو کې او بل ریواج دي بعض نه پوهه خلک دا روځونی نو بیا خبرینه کې ولې د دې خزي ګونګې گونگ رو ګونګارو چېرې الکه نو اتد مریم بېنیسا چې ګونګې روچینی چې دا خو دا وېدینو زمونږ دین کې ګونګې روچینی نشته زمونږ دین کې منه ده صدا د غیبت دروغ او فحش ګوې و غیره نه منل دا, دا غی نظان ځان ګونګا نور ضرورت خبرې پکې بس دا چلو خو بچې په راشو مریم ځکه راواغ شر روانه شو ف فاتد بهي رات لوکڑے دے مریم پدی بچی سرا قوم اخبل قوم تکڑی ترا روانہ وا تحمل ہو چھ گئی کرا غس تیوا حمل پمانہ دا اس غی کرا شل دی قالو دی یا مریم او اے مریم لقد جیتے یقینن ترات لوکڑے شین فریہ و یوشی ناشنا سجی بکاردو ک ناشنا کار فری ناشنا نارا وا. اصل کی فری وی لکی گزان نہ جوڑ شوی نو یعنی دا وطن نسبت غلط اگے یا اوخت هارون اے د هارون خوره <تصفح> یا وی د دې ضرور هارون نو یادا خو خبره ادا دا چې د دې خو نرزوینې نشت خورور نشته زکه چې لورس علی عمران کې راځي د مور دعا کړي و ان نر سوې او د لورس وا منځه وې نشته دا عمران نشت علی السلام د غدوري دا نو یا ہارون علیہ السلام یاد ای دا خارون تا دا ہارون دادا بنی اسرائیل او په محاوره کې بس یو مثال ضرب المثل ضرب المثل مې مشهور شوی چې ای دا ہارون علیہ السلام په بنی اسرائیل کې ډیر زهد او تقوا والا پیغمبر ګڼل کېده نو دیو جن بنی اسرائیل کې چې بس او تقوا دا دارونه او تڅو دا اخو ہارون دی یا اوختو ہارون دا یعنی دا خدای ہارون سمخوري ارور په تقوا کې نو مریم هم د قسمه سورہ شوی وا د مریم بارکه داوه په ټول قام خاندان کې چې دا خدا هارون له سلامونتې تقوا دارا ده مطلب ی اوخ ته هارون ای دا خوره ماکان ابو کې نو پلار امرا سوین سړې بد او ماکانت امو کې بغیا او نو مور بد چلنا موردم بد خزنه وا بلارم خسرې او دا سو کړل ایوته فاشرتې له هغه شارو کړی لې هی بچیتا خبره نه کون بچې ولته وي قالوا وی وکې فنوکالیمو څنګه خبرې کومه نه غچا سره کانا فلمهره چی وی بزنګو کې سبيعه ماشوم پغېګو زنګو کې ماشوم مخته خبرې کوي مزایدي دا بکی په کې یګدم عيسى عليه السلام خبرې شوره لک ساتمه کې پیدائشه پغې کې خبرې شوره قالا وی عيسى عليه السلام اني عبد الله جدا الله بندې دنه ویلې ابن الله نه اینه عبدالله زده اللہ بنده ام آتانی الکتاب راکڑه ده ما تا کتاب لاخی ورکڑه نو دیکھو لما شون یعنی مقرر کرده ده ما لے کتاب راکی با و جالنی نبیا او گرزولیمز پا تقدیر کی پیغمبر و جالنی مبارکا او گرزولیمز خیر والا ما که اللہ خیر چوله ده ما کن اے نما کن تو چرتم چیزیم مبارک پا د دسته ده بې ځابی معنا کوي معلمن للخير مبارکا زو ده خير معلمم خير به خلکو ده خیر یا راکي الله خیره چوي او وصاني بسلاته او ماته وصيت کړې ده حکومې کړې ده په مانزه وزکات ده زکات په ورکول ما آدم ته حيہ تر سوچې زم دهم وګورا منزبکم زکات به ورکم خو ما آدم تو حيہ سوچې سمه زم ده مرنه وات کوي موږ وروده شو نو په چمړې شی قبرونو کې مونږ نه کوي پیغمبر سوي وای زبا ما ته حکم ده بس ولاتي و زکاتي ما دوم ته حي تر سو چیز چم ديم ولي تکلیف په دنیا کې ده مرنه وا تکلیف ختم شي مکلف فال او والا د نبی عليه السلام بارک ان صلاتي و نسكي و ماحيي ل الله رب العالمين دا کوم سورته آی سورته اخر کې جوابو در ربک حتا یا دیکل یقین یقین مرګ ده تر مرګ پر عبادت کاوا مرنه ماته عبادت ختم نه زوای عبادت و بیام کی او کو تاسو وای چی روایت کی راغلیو روایت کی چې موسی علی السلام نبی علی السلام نیده لیو پلان کې پیغمبر او بیا ټوله پیغمبر پښیمونځ کړو ناغه د عالم مثال خبرې علی باندې دنیا نخیاس کیږي او دا رنګ روایت کې راځي موسی عليه السلام یې دلی یو صلی فی قبره په قبر کې منسکاو ناول خو روایت سندم ګوره سند کتلواړي او دین با سند کو صحیح شي نو مراد دا دینه منز د موسی عليه السلام اغا د دنیا آغا مونس منسکا موسی عليه السلام کو اغا متشکل شو او الٰہی په لمې مثال په دې خبره على مثال کې دا اعمال متشکل کی نه پوي کې احادیث کی راځي احادیث کې نه راځي سړی قران ویلي قران ویلي نو قیامت کې کی بدا سوره بقره سور سور او سوره ال عمران دوریه په شکل له د پسر ولرړي نو سوره ال عمران او سوره بقره دوریه په شکل کې اخرت کې متشکل شو او بل حدیث کې راځي یو سړی دا قبر نه قران आवाज راته حدیث کې راځي نو دا دنیا کې چې کوم قران ویله او محدثین وی هغه د غلطه د اواز په شکل متشکل شو دانه چې اوسه قبر کې وی دغه شی نو دا رحم خوب کې چری دی دا نبی علی سلام چې ماري دی نو هغه د موسی علی سلام هغه د دنیا سوالات البته متشکل شوه دا جدا خبره ده جدا باسه چرته ورا شي کوب نو ها نو مادون تو حیا سو پرې شي جام دې او پاتې شو غو الانبیاء احیاء یسولونه په قبرې ممر علیګه ماته پته دا برسلو و او وایو په خپل ځای او راشی هغه به خپل ځای کې وایو دا خو مخ کې مونږ لاړو کنه دین زلسمي سپاره ته مخ کې لاړو شاته سبق زمون پاتې دي نو مونږه تفسیری مسائل چې کوم راځي هغه کې کوو دې کې خو ځای اشاره تن خبره وکم چې دا ځان سر جمع کاوه دا مطلب دا مخ کې نو او سای سرات اویت او کویکل دما ته په منزه وز دکات او په دکات معدونته حیات ارسو چې د دیم او برم بوالی دهتی او احسان کوون ک به م او پلار سره وله میجلنی او ن د ګزورېماله جبارن ش بارن سخت ش بد جبار ژبار چې د تور د وجه نه پهځانمانې د بل حق نه منېديته وی جببار د مخلو په صبتې دا لا صبت کې خو جوبار لویز دعوت او د بندگانو پسې پد کې جبار جب چیرای شي ناغه متکبر ته وایي چې پزان د بل حق نه مني او شقی بدبخت وایي نو بدبختم نه متکبرم نه والسلام علیه او سلام دی په ما باندې یوم پاغ او رز د الله ترپنا ولې ته پیدا شوم یوم اموتو پا پاغ او چر مرموا یوم پاورز او بس حیا چې جم د ګولې بشم جم دا پورته کولې بشم جم دې ذالک عیسی ابن عیس مریم دا بیان د عیسی ابن مریم دے چې تاسو ورید قول الحق وینا د رشتینه الزی غفی یم ترون چې خلق پکې شک کئ اوئی دنمئ منکری د عیسی علیہ السلام د عبدیت بلک ایوته ابن الله الہوی و الہ ما کان للہ نور پسې یګ دم داغی داغا و ہمردوک دی دا, دا, دا, دا الله ولد دے نائب دے دا الله ابن الله دے و ای و ما ندی مناسب اللهله رایت ته خذ چېونی سمن ولد نائب ن بهولد صبح او پاک د الله د نب والد نه ضا قذا ولی ولت ته ضرورت نشتا اخ ضرورت من لپکاری او د الله ضرورت نشتا ضا قضا کله چې الله فیصله کو مررن د یو کار نوفی نهشه یو پولوي لههود شي ته کنشنو شو په کوون چې غ کون کار کوي نیبانو تې ضرورت د ای سالال اسلام بیان بیا شورو شمامنځ کې دا طورې چمه موطرزهه وړه دهغې دغه و هم د فضا پار چې الٰه نه ده بلکې بنده ده د عیسی علیه السلام تقریر بیا شروع شو قوم ته وای و ان الله بعثک الربی زماره رب ده او ربکم تاسو رب, رب دین او فعبدوه د دندګی کوي زمانہ هاذا صراط مستقيم دا د لار دا د عیسی علیه السلام بیانو خلک د رب توہی ترا بل د عبادت شروع په اختلاف اختلافو کوډلو نیم بینم خپل منس کې د عیسی علیه السلام بارکه چاوی دا الله بنده نو چاوی دا الله زویر ویلون فویلون هلاکت کسان کسانو بار کفرو چمونکر دی د دې بیاننا بلا هلاکت مم مشهری یوم نزیم د پېشه دا لوی ورځی د لوی ورځی د پېشه دا غروز بلا هلاکت او تبعی قیامت کې چڈی ایسه علیہ السلام تہ ابن اللہ وئی اس میں بہم اللہ سخاوریدون کے سخ اوریدون گلے ددوی وافسر او سخلی دون گلے اللہ وینی گوری ددی دا, دا خبرے عرصہ یوم یاتوننا کل چراش دی مونتا لیکن زالیمون لیکن ظالمان بالیوم ناورز فی ظلال مبین پتہ گورز دا قیامت پغمراخ کارہ کی وئی وانظرہم او یرو دوی پیغمبر توئی نبی علیہ السلام تہ خطاب دئی وانظرہم او یرو ددی دا مشرکان چھ ابن اللہ نبی سلام ده الله نائب او ایشا بخدار گنی ویرو ویرو و یرو و یرو د یوم الحسره د روزی د افسوس نا ال تو بیا افسوس کای ملسون بمرودی اس کو یلا مرکل و فیصله شید د کار و هم فی غفله نو دی پا غفلت کی دینان و هم لا یمنون نو دینه منی دا مساله د توحید ان نحن نرسل الارض بشکموں گا مون بواخلود ازمکا میراث کی ب پادشینی مون ته ب وا بخلوا وا مانا وسوکاله اچ پس موږ کیدی ویلینا مونتبه یور ژوند ټول را واپس کی الله وی اختیارمن زیندار سو وا ذکر فل درم واقعه عاجزي ده ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام الله تعالیج ویس کتاب یاد کا قرانو کتاب کې کی ابراهيم بیان او حالت د ابراهيم عليه السلام انه کان صدیقن نبییا دیو یو رشتینه پیغمبرو اس قال الابی کله چپلارته وې یا بده زمو خپل له متاعبد عبادت کې ما دا غاچا لا يسمعوا چی اس نوري ولا يخرون سبینی ولا اونيان کشیا او نه فائدہ درکول شي تا تاس دا څنګه الهه دې چی نوري دل نه لیدلو نه فائدہ تاسو دا غاچا تا عبادت یعنی دولوحیت او د عبادت دا پاره دا پکاردا چې هغه سميه او بصیر او فائدہ ورکوون کېږي نو چې دا پکی نشته نو عبادت لایق نشو نو دارن چې اوس د قبر او د مړی عبادت کیږي نو سميه بصیر او فائدہ ورکوون کې نه دی یا زما پلاررنې ب ش چېقدجانې من علمې یقین ماته راغلی دلم علم نورات وهي ووهي راغلی ده ما لم یادکه چې نه د تا ما ته وهي شوي د تا ته نه ده نفت تبیې د وجه نه زما ته بدارري کا سرراتتن شو یا او به تا وي ما په سررازه سمه لارباتته وښیم مطلب دا شو چې دا ب دبی نه ده چې تاله الله حقويلم در کړی او او مشرتهوي زماه پهدينینکې که کنا زماه. دا به بده بینی انا چې لکه وګوره دا شرم را پايسي وي تا دې شرکو کوه دا دې بداتو کوه دا غلطه ده توس پويګي مونږه ګيري سپینې شوې چې ګيري سپینم ده په دین کې بل کښرمانی چې بسره دینش یا بته پلاړه لاته ابو دي شیطان بندگی او عبادت او اطاعت مکه و د شیطان تابو دي شیطان عبادت ممانه د اطاعت ممانه د شیطان ان شیطان بهشکه شیطان کان د ال رحمان ده مهرمان باچا عسيه فرمان دا کوم مانا یاوته زم خپل رینه بهشګه د چم اخاف ويري ګمای يم اسه کازابون چوبه سي کیتا تازا من الرحمن د مهربان بادشاہنا کچری د توحید نمنه او شکمان یخته پتہ کونلی شیطان ولیہ شیبدت شیطان مېشمرګره شیطان سروجه حنم تزینو لاره ته تقریر کو سونه خپل تقریر هو خیر خوای او دا غدا فائده لارو ته سوی ها دونه بهدا پښین وی ور تطلار اراغبون آیا اوڑی دون کې انتت ان علی حتی خدا زما خدایانو یا ابراهیم ابراهیما زما پلر نیکو زما خدایانت پرې دی نوی دین پښې دی فایل ویل لم لایلم تاندہے کومانه نشوي ولار چمنه کپکانو بدیولم ਸੰسار ودی کوم وا جورنی مرییا اولریشا زمانہ مرییا ډېر زمانو مودا لری ز زما کورنو ځه اویخه چې نو ځو قال سلام براه م سلام ونالیک. سلام وعلیک کا تاته م د سالمي پوشي په خبره د ته سلام دا متارکی ک سلام په ډیرر قسم سلام ونایک ک تاته م د نه لاړه او خوزهه پلار مې خ په کېږم د رو بانددي نوسهستا غفر رو لکه زر چې بخنو وواړم تا دپار ربي د رونه ان نه وکانهبي حافه هغه په ما د و ته زیلو او جدا به امستاسونه تاسو رمې بایکاټ ته وا مودا غسنه ته دونې چې تاسو راه مدد کوي مين دونې لای د الله نه سیوا تاسو ساسو خدایو نه بایکاټ وا دوربي اور ابلم سره خپل رب asa قریبا د الله اكو نه نشم بيدوای ربي وبلنه د خپل رب شقیا نا امید او محروم بس لاړ کورنا ی فلم هم تزلهم نرتوب یوک بایکاټ یوک دال په توحید پلار کل وطن با چی اپری خوا با چی وا با چی پلار چې ده د ده ابراهیم السلام پلار مشوره ده ده مولیانو نبتا سوروی ده دی بوتان جوڑولو او ابراهیم علیہ السلام با نوی بار بیا خرسول ایسی کیسا ده خوا غلطی خبری بوتانی نجوڑول خبر اصل بلده ده دیر لی پی غټ پیرو دا آزر او دون غټ پیرو چې د نمروت پیرو وې نمرو به تر اوپره فیصله نه کړې سوپوري چې باور تدي اجازهت نه کړې د ولا پټکه په سر کې د بالا عدالت شروع او دون لوی پیرو د لږ کلی وتان چې وې ایبراهيم علی السلام چې کلا تاریخ لیکي د دې کور نه پلار شړه ناغه وخت کې غالباً درې سو جینا کې د پکوور کې خدمتگارې موجودي آزر له نظر بچی منل شيو نظر بچي منل کېدو خلکو بلور خور نظرونه نه ده کړبه ویلګا خدمت به کوي نظر من ولیدا تناښه کوي زمون د جهالت کې لګو ګورې سره لګ مخ کې شهدا قران او حق برسله مانو دا حالت د پښتنو کې مو چرته چې وداسي پیری وو موريدي نه خانقاہ بوا نو دیوا جاهل او پختنوں ودا سکول چیلور خور به د پیر سه به وین زکلا اگر بهولې کله دا به خدمت کوي وین ز به نوی نذر منلور خور نو درې سو جینکه د نظر منلې شوی د ابراهیم علی سلام په کور کې وې او دونې پوری تاریخ لیکلې دي چې په کون سو باندې وې دای کور جارو کاو خدمت دون علیه پیری موری دی وا ابراہیم علیه السلام لا دغه پیری تیار پلار بلار نه باد په دغه کورسیو غدای باندې دیکه ناشته شو دا نظرانی شکرانی دها سلو لشو لته ور دا کمال ذکر د الله وای چین جاعل وکال الناس امام الله وی لته ور کړي پیری لا نظرانو شکرانو لا دغه سي قدر عزت احترام باندې ابراہیم علیه السلام هم د نمرود په دربار کې وی فق کو تا بلر په طریق روان شي د دنیا په اعتبار کنه ابراهيم عليه السلام و ات از لكم وما تعبدون من دون الله او دارن سلامون عليك درس الله تبارك لا تباركا هغه با چي او مزه پريخوي او لاړ حجرت یوکو د لوګو تند ژوندۍ کې شو شي لوګو تند او بیا عجيب الله بندر بیا عجيبه خلقي کما دا تندو تندوده ساختو وللار چیزان له اختیار کړی و چې بچی پیدا شو غیم په دغه لینو لګو اسماعیل او اسحاق عليهم السلام دESO جنو کو چې زموږه ژوندۍ داسې تیر کړ راشه بچولو چې د دنیا لار ورکه کنا نه نه عقلانه وغه میشن تاسو موږ لوګو تند دې تیرې کې چې الله دین باندي اگر انیش الله وینارتو به زموږه په دینو کو لار ملک ریشتدارانې پریخول چې لاړ ماوال ډېر خلی مرګري ورکړه یې پیو فلم ما تزلهم کله چې دوینه جدا شو په ما یادونه مين دون الله او دا غسنه چې په عبادت کو و و دا الله نه سیوا بې کاټیوکو نو وحاب نالو یساق او یاقوب الله یساق او یاقوب بچمه ورکړه ورک درې سلام یې زلو یاقوب یې نو سیو دامه ولا ورکړه وکلن او دا ټول جهنم ګرځول نبی او پیغمبران امبيو مطلب دا دا الله پدین غیرتو کا یری گما چې قام قبیله خاندان ما مې پاتې شي دا الله توحید بیان کړه الله اکبر د قسمرګری درکی اغه خپلونه بغړن درکی الله اکبر اس ما دین لا دون مرګری ورکی چې د خپلونه بیا زیاتی اوا ستا پسر ستا پسر سر, سر, سر ورکی دا الله د کتاب د توحید کمال وهناله هم او الله ور مږی ته رحمتې نه د خپل محروبان نه وَجَعَلْنَا موږی ته د خپل لِسَانَ وجهلنالهمو ګځړې منږ دوله لسانه سکن به رشتې علی وچته الله پلاررو ځ نوله میره رشتتې وچته به وړی سممانه یعنی په د ژبانندې او اوچت د بیانې کو توی د بایانو وکو فیل کتابی موسا سلوور موااخیا عاجزي د موسی عليه السلام یاد کتاب کتاب کې حالت د موسی عليه السلام انه به شکریکانو مخلصن مخلصته وي مخلص ساتل شوي د ګنانه مخلص دا معنی هه شوي دا غونانا وکانا رسول النبیا او د رسول پیغمبر وانا دینا هو او ور کډه مونږ د وانا دینا هو د تم جنبی تور الایمن دا کوئی تور خی طرف وقربنا هو او نې زکډه مونږ رازدار د دې مثلی چې واپس دا مدین نه راته وروه اخراش نو پلار کې نبوت ملو شو کوئی تور کې او اللہ دې ماسالیده لپاره میرازدار کا و وهبنا له او ور کړو موږ د تمیر رحمتین اد خپلې مروبانې نه اخاخد ضرورم هارون نبیه هارون له سلام و سر شرماوین کا وس کلمی کتابی اسماعیل پنځم واقعې عاجیزی د اسماعیل علیه السلام یاد کپه کتاب کې حالت ده اسماعیل علیه السلام انه کان صادق الوعد یقینا دې رښتینی وعده کوونکیو رښتینی وو د واده رښتینی وو حدیث کی رازی. واده کړی وچا سره چاسره کارو هغه ته وی وی ازز دل ډولړم زراشه نا ولړ ولړ درې ورځې دا وسړی په انتظار کې واده وسر کړه اسړی نه ارشیو درې ورځې باد را چې وترایاش دا واده دونه پابن وکنا یامرا ده او بده چې حکم به کوف پلاف رايان ته صلات په مانزه و زکات او زکات وکنا اند رب دې او ده رب نے از پسند شوه غره شوه وذكر في الكتاب ادریس اجیزی د ادریس علی السلام شپږم واقعہ یاد کپه کتاب کې حالت د ادریس علی السلام د بنی اسرائیل پیغمبر باندې انه کان صدیق النبیات ایمریشتینه پیغمبرو ور افانا او پر تکړه مونږه مکاننا علیا هغه مرتبه اوچته تا اوچته مرتبه تموراد ده اجتت دا. <تصفح> حدیث کی رازی د معراج پښمه مسلورم اسمان کې ویلی دریو نبی علی دغه مراد اوچت مقام ده باسو اسرایلی واقعیت لیکلې ادریس علی السلام یلتد او جنت کې جناتیانلجامي ګڼي دا سی اسرایلی شه دی بس دقه مراد ما کنه راګیا چې کوم حدیث کې راځي اولایک الذین داخلک دے انام الله علیہم او کې صد نور او دغه ما خلندوي وای وای فرشتي سره مرګرتیاوه او ته دې جنت ته څنګه ځای راځي او رسمانه بوزې الکب بیا بن راځي او رن نر اعظم خو یوزل میبوزا شدن نلاد شدن نلاد کنه اته راضا کان نه چرته نو زوی لانی زالي پیغمبران درو و او کیسي مرحال مکان علي نه مراد هغه مرتبه د دنیا کې يا چې د مرګ نه بعد د دېس کې راځي سره او رَم اسمان کې مقام نه الته دي دلو اولائک الذین دا ټول انبیا چې تذکر اوشه دا ټول انبیا ولائک الذین <سؤال> ذا خلق دی انم الله علیہم چه نام کړه او الله په دی باندي مین نبی نا ینی د پیران باران ندي مین زوریه یادم س اولاد دے د آدم علی سلام برع راز و مممن او س اولاد دے د غچا حمل نامانو چپور تکلو سوار کړو مونګانو علی سلام سره و مین زوریه ابراهیم او س اولاد دے برع راز د ابراهیم علی سلام و اسرائیل او د یاکوب علی سلام و مممن او دادا دی مو تا حدایت دا توحید مدنو ود دا غچانه دي حداينه چې موږ ته هدايت د توحید کړو وشتباین او غره کړی مو د نوو د او حالت داو کل با دا کله چې لوستلې شو په دې باندې آیاتو نه رحمان او نو پرې وته بدی سجده کوون کېو جړې دونکو نو فخلفه مم بعدم خلف نو پاتیشو او تخریف دی دا خو بیا یو مقام والو روس کو بچوې سوکړل نسلونه سوکړل بني اولادو دا انبیعو کن وی په من بعدیم باتشو دیونا بعد خلف الناحل یو خلف دی یو خلف دی خلف چاہتا وی خلف الرشید سا تا وی سی تابیدارو جا نشین او خلف نا احلا فخلف من بعدیم خلف ونا پاتشو دی انبیعونا بعد خلف نا احلا نا احلا پاتشو عزاء والصلاه بربادي كه دين صلات نماړې دين ده او تابو شاعات روان شو پخپل خوایښونو په سي په دين کې بيداد شركيا نن استل فصوفا يلقون غيا زرد چ مخامق بشیدوی غيا اګه مقام تا غي چې پیچ در پیچ ده پیچ در پیچ یعنی اګه کی دبرن ورغړزولی شینو هغه با داسې پیش در پېچ لاندی وي خو یې په دې خبر سړې په کولو میدان کې دبرن راغه ولاندې بسوله کی درځو کی کنه او یو یو یو داسې زېنه بره روان شو چې کو گو پېچ در چې پیش دې نو چې لاندې رسی رسی په لارا لارا کې زېته رسی دی ځکه دا زirai دې دی واد سره وخلې شوی دین شو دی هغه له دا تله داسې غي یادمان دا او یا غي مان دادا غیا یلقون غی. د یو مخامخ شي اغه سازا ده سرکشي تا سرکشي غيړه اغه خپل سرکشي سزا سر مخامخ الا منتابه مگر چا چي توه وو وسو امنه ایمان روړا مله صالحان عملي کني په لایک ده کسانیت قرون الجنه ته داخلي کیږي په جنت تولای ظلمونه شيا ظلم بني شي کوله په دی باندې جنت یادنه جنتون دا غري به لتی او اوا د رحمانو چې وا ده کړي دمه قربان په نادی دا نه دي په الله انه کان وعدو یقینن دا وعده د العالم <تصال> تیارات لنکه لا يسمون فیها نبوردی په جنت کې لغوان حبسه خبره الا سلام مگر سلام سلام ار طرفنا سلامتیه ولهم دی په رزقوم رزق دی فیه پدې کې بكرة تم اشیاء سارومای سیګر همیشه دل کل جنۃ التی دا جنۃونه دی نورिसो چمونږه ورکومن منه عبادت نه خپل بندگانو ته خمنه کنه د تقیا څوک چیزان بچكون کی د شرک نه او د ګنانه په معنا تنزلو الا به امر ربک د میسه د سورته مریم د دې زنه اجز د ملائکه او ورسره هغه سلور مسائل مقاصد اربا توحید او غیره بیانې اجز فرشتو د انبیا وجزی بیان کړ انبیا اجز دینوي فرشتي ما اجز جبرئیل امین سمودانو راغله ف فلور اتلو کې وقفر اغلی وا نو چیراغه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وای اے جبرئیل ما يم نو وک انت زورنا اکثر تزورنا ډیر ډیر ولې ناراضی مو خوستا په ډیر ډیر راتلو خوشالی ګیا تا ډیر وخت چټیو کړه غزې دې وکړه اور تھے انا کنت الیک اشواق زمام ډېر شوقی ولکننی عبد مامورن خپل خنا شمرت لیک الله نیوی لی چرت رازم نو تا خبره غا الله نتقلکی فرشتم وره خپل اختیار نه عجز ده ومان تنزلوا دا, وما دا غواکی خبر الله پاکی و امانه تنزلوا جمی الامین وی موږ نه را کوزیو دنیا ته الا به امر رب بیک مگر په اجازه د رب ستا دره اجازه نه بغیر مشورات لې له ما بینا یدینا دی الله لاره اختیار د غسرې چیزه موږ وران دی او ما خلپناغه چیزه موږ نه رسو دی ما بینه زالیک او کم چری دی تر زدی و ما کان ربو کنه سیا او نه د رب ستا پر خستون کې تعالی را ځکه سروزه نه راتلو دا مطلب نه چې الله بلکې بس الله حکومونو لیډشی وذادرادو ضرورت نو چې ضرورت شي و هیراول رب السماوات والارض اوس داوۃ توحید رب د اسمانونو او زمکو کو دی وانه او ما دا غسه چې د دې دوړو موندس کې نفع عبد هو خاص د دې الله عبادت کوو د بل نه او صبر له عبادتې او کلخصه د الله په توحید او خاص عبادت حل تسمع له ولی ودا الله یو یل الله عبادت کې دبل بنه کې ولی دا باباګان ملنګان پیران ګمبتون چاندي چې پیوالاړي یاسي پیوالاړي وای ک تاسو یې نشي کوړې داخلا پی پرو دا جند پیاسي ولاړا زهته په ځانو درو دا ګمبت پیاسي جوړ کنه دا په تاسو جوړ کړي دا غزان باندې جوړ کړي نوې صرف د یوې عبادت کوونکو دا نور وي د نور زکه نشته عبادت جهل تاسو مولا او سمیا آیات په جنې الله لرحم صفات هم صفات شته الله سره برابر نشته نه د عبادت لایقم نه وي ويقول الانسان ازجروس <تصفح> په انکار د باز باد الموت څنګه چې دا ظالمان توحید نه مني نو کیا مته نه و یقول الانسان وای لامونکرو کافر الانسان ای زامت تو کله چمرشم له سوف اوخرج حیا خامخزر چرو و وستای شم جم دے دا خبره می عقل چې دا بلا سنگې سره مړ شبیا بچم دی کی الله وی دے جواب اوالا یا سرول الانسان آیا ن یادې ای انسان خپل حالت چنا خلقنا ومون دے پیدا کړو من قبل مخ کې ولا نه کو شی ایس نو دنيش نه کړې بیا بدهشت کړم کرا دا ول چې پیدا کړ قسم دېستا <مي> پرب الله پخپل ذات قسم وخي لنا شورنا وم خامخ راجمه بکدوي قیامت کې حشر به وو وشیاطین او غ شيطانانم چې ګمرا کړو ثم لانو زيرناوم بیا به پیش کو حاضر کوم حول جهنما غير شافير جهنم نجيسيا پړم خپرات يا جيسيا دله دلي جماعتونه جماده جاسنده دلي تاوي يا جيسيا پړم سما لننزعنا بیاب روباس من کل شیاتن دا هر شیگانونا <تصفيق> خنزیران لنن بیاب روباس من کل شیاتن دا هر ڈالینا ایوہم چه کمی اوپا دی که اشدوال الرحمن سخته پا محربان با چاوان عطیع پنا فرمانه که کمچی لیڈری که نا آبا تیروباس سفونو با ولاری دا دی منکی ری آگا لیڈران با تیر امخ کی کرا مخش دی دی برا مخش او بیا به ویزه وسوار ده په جهنم مشرب مخی ثم نحنو ثم نحن بیا موږ عالمو پویو بلذینا پاکسانو باندې هم چې دوی او لا لائق دي بها ده جهنم باندې سلیه دنا نو جهنم ته ورننه بس ویمن کوم الا واره دوها او سام خطاب دي ویمن کوم او نشتره پتا سو کې الاوار دوها مگر تیری دن کې دی جهنم کان आला ربکا ددا خبر استا پر رب باندې حتم مغزیا فیصله شوي حتم پخ مغزیا فیصله شوي پخ خبر ټول وې پی تیري غه هسه یادې جهنم معنی مراد سراط ته پلخه او امام چې ورته پولي سراط پېنو پلهم پل او سراطم سرات ته خدا څخه داوام په جبهه کې پولیسه رات یا دی په دې سیرات په ټول تیریږي نو لاندې ته جهنم ده کرا نو چې کوم سره بداملا مشرک کافرو نو به تلاندې پروزی او مومن به په پیوړی نو غاړه جنت ته <تصفح> نه مطلب دغه ډېر توجېګاني دی بزغه یو توجې د تاسو نه نور بیا تقریبن سلور توجيهات دی ورکی ثم ننجي الذینا بیا با نجات اور قوا کا آسان تے تقو چہ تقوی اختیار کڑی اب پوری سورت تھوڑی کنا ونظر الظالمین پربد ظالمان یعنی او بغرزو بیا پر جانن کہ جسیا پڑھ مخبرات و اذاتت لعلہم زجر پر مقابلی دا قران دا قران مقابلم کہ ظالمان و اذاتت لعلہم کلہ چلوستلی شی بدی بانی آیات نا زمغ آیات نا بینات واضح واضح نو قال الذین کفروا و منکر دا قران لذین من المؤمنان او تا ایو الفریقین کما ډل پدی دوړلو کې خیرو مقاما بهتره ده په درجه کې واسنو ندی او خیستره په مجلس کې قرانوالو د قران خلاب نو دا منکر وای هلکه دې دوړلو کې کم خلخ خي دا دا پنځپریان لسپریان چې دا کباب اگان مانی او کو سجده کيه او ادب کيه او نظرانی شکرانی پېش کيه دا مطلب یې کنا او مازی مطلب وای کنا وې چې قران بیانېږي نومون کېر د قران وې چې دا قران والا خريو کړه غیر قران والا وکما اهلکنا الله وې دا پته پته تولې چې زکل اصحاب راولې کوم پته بولې وکما حقنا سمرمون هلاک کړي قبلهم د دین مخه من قرن نو قومونه هم آسان و آسان سا چاغي ډېر آسانو اساسا خوف د سامان و اسباب و پیت بار و او اسبابو په اعتبار وریا او په اعتبار د شکل مال دولت اسباب وسرډیرو خيستخه سمو فتبا میکړل نو تاسو مم تبا کوم چې د قران خلاف مقابله کوي قل من کان فی زلاله تی وای ورته پیغمبره سوق چی وی په ګمراهه کی ګمراهی کی په شرک د الله د کتاب په خلاف کی فلیمد له الرحمانو نو ورکئی دل رمحربان بادشاہ ڈیل ڈیل و محلت فالیم دل رحمان ڈیل و محلت ورکئی دل رمحربان بادشاہ مدده پا محلط و دیل ورکولو یک دمینه نیسی حتی ترده پوری زاراو چوبینی مایو عدونه اگه چیدوی سرعواده کیگی ملازاب یا با پیازاب دنیا کراولم ویمساو یا با کامت رایشنال تا با سزاوش پس ایالمو نظر دا چپوی بشی چی من هو شرون سوگ ده بدتر مکان مکان پا مرتبه کی وازف و جنده و سوگ ده کمزور پیت بار ده لخ کرد دغه قرآن مبارک والا کې وی کنه قرآن مبارک الله وی دا بده په تولی کې هلته قیامت کې به ویزید الله الزینا او زیاتی الله کسان لره اهتداو چې توفیق وتملوشوی د توحید او د قرآن الله ولا زیاتی خدا استقامت او محهدین لاقامت ورک وال باقییت اوصال حات او باقی پتی کیدون کې کی کې خیرون غوردي در ک پنی در ته سواب په بد لکې و خیرون او خدي په اعتبار د ورګ ځېدو انجامبیخي کا فریتتن لزی کا فره به مشرک ته چې دا شرق سبب د ایزت ګړی د وي پری با بابا نه غواړم پیر پخین نه غواړم د کی مې عزت ده افرایت اللذ یات ای لدلیا کس کفر به آیات نه چې انکار کئ زموږ د آیاتونو د توحید نه وقاله دی وای چې لو تئن خم خراب کړي شراط مال او خام خارا بکڑی مالا والا دا مال او ولاد دی د بابا نظر ده را باندې را کئ با هغه شرک سبب د ترخه غړي الله وی ولی اطلل غیبه ولی د خبر شوی د پغیب وسو دته ولی د غیبو علم ام متخذ یاد نیولید اند الله الله صرا حدن وعده توحید یا ادا توحید وعده پرکڑی نو سید ور بکی کلا هرګه زاسنه سنه تو بزر د چ مون بولي کوم یقول چ دا دی و وانا مد له او زیات بکوله را من العذاب د عذاب نامت د زیاتول ونریسو ما یقول او وباخلت یغس یقول چ دی و د مال دولت بتی پاتیش دنیا کې و یاتینا فرد اورا بش مون ته تش تور یوازه وتخذون من الله زجر پا اتخاذ دا حول للاستمداد مدد غستو دا پار ایزان له ولی دی اللہ پریخ دین واتخذو دینی دی من دونی اللہ دا لا نسیوہ آلی اتنها جت رواگان لیکونو چشی لہون دی دا پارا عزا معاوین و مددگار یا عزا سبب د ایزت دیوی پا دی کی میزت دی بابان اغوارم پا دی کی ایزت کلا هر گزا سیناد ماوینین ندی سئفرونا ذرچے انکار بو کی دا نیکان بزرگان بے عبادت امددی پر عبادت اورو رسناد شویل قیامت کے وک و یقونو علیم دا او شیبد دی مخالب بیان کون کی نانن چھ ورتاواز کی یا پیر بابا کاکا صاحب رامادش اللہ وئی دغان نیکان بزرگان میں سبال قیامت کے خلافی ظالمانو اللہ سر مون شریک کڑو لم تر انار سلنا شیاطین خ نرا دوی چھ شرکی او دا نه کان بزرگان با قیامت کې د دې خلاف کوي نو دا دل عدالت دنیا کې په دې شرک دی اماده کړی چای او بل دا دې بیا ولیرا سي په دې شرک ټینګ دي وای خبر ني دا, دا شیطان دی دا شیطان دی په شرک ټینګ کړي او دا شیطان ولا کله د بزر په شکل کې راشي دوی هغه بزر راغلی او خوب کوي دا شیطان علم تر ایتنه ګورې نا به شغم ګار سن شیاطین را پریخي دي شيطانان خوشي کړيدي علال کافرين او منكرين تا عزهم عزا تا عزهم نو تي زيدولارا عذاب ته زول سره په شرکي په شرکي نور نور تي زيداي شابو کا کولشي خپل ان کي دي کې د دولس کالو به ډېرې سي پدې تي زيداي بلا تاجال عليهم نو تلوار مکو پدوي عذاب الله بازا ور کي انما نعد لهم اللہ وی مو شمیرو دویل را عدا پشمیرلو اللہ وی مو شمیرلی دی رانا ود خلاصی دینش یو مناشر المتقین باغو رضا چرا جمعو مو کمونگو متقیانم معاہدین لرحمان معروبان بادشاہ تا وفدا ملمان او معاہدین تو اید منون کبالا تا ملمان رایش ونسوق المجرمین او او بشل مجرمان لاجهنم جهنم تا ورداد تگی جلو حلی لا یملکون شفا اختیار بنلری دا یعنی شفاعت بدی په حق کنه قبلی ایلا منیت قضا مگر چه چا پرکڑی اند رحمانه با چا سره عہدن وعده د توحید توحید من للی نه غسړی به شفاعت کیا به اغلا شفاعت کی وقالو زجر په مشرکین وقالو دوی ته ذه رحمنو لیولړ دمهرببان با چاله نائب نبه دو د الله نبان لقد لکه جئتم جم تا سرات لوکړ ش عد دا په یو ش ډیر درنو سخ غټه خبره مکړه دا ډیره درنا او د ګونو غټه د چرم خبره ده چې څوک کوی د الله نبو نازهولې چې د وړی ممسی وړی مسلی, مسلی دي وورهکن جی خیر ده کسو کوئی داد اللہ نازولی و نائب دادا سو دون نه ندا الله وی لقد جی تمشینید دا تا سرات لوکل پیو خبر دیرد درانا و غٹا سو ندران دا وی تکاد و سماوات قریب دی چه اسمانون ی تفتر نمن را اوشلیگی دا دی خبری دا را پروزی و تنشق قلارز اوشلیگی زمکا و تخیر الجبالو او اوندیگی غرونا حد دا پندر دو توتو توتو که دو پس انداؤ لرحمان ولده چه دا خلق را بلی با باچال پارا ولده نایب وڑا خبره نده دونه غطه دره نده خوکسو کوئی کم دین و دا طول دنیا خلقیه دا وی او اسمان را پره نود کیامت انتظار دے کرے کی نه کیامت نہ نووس مدار سر اپروتی وو یا دو نوټ خبره وی جدا وڑا مسئلہ توحید نو وڑا مسئلہ جوړی نو غټ اسره سخت د ته چاند شکرانا اغهټه مسئله و بغیل الرحمان او ندی مناسب مهربان بادشاہ لرا ایت اخز دا چیونی سنایب ان کلو ندی دا ټول من فسمواته برا اسمانونو کیلی والارض مکی الا الرحمان مگر پیش کیږي مهربان بادشاہ ته عابد اجهزا او تابیدار دا خدای الله جز دی الله نایبان دی لقد احصاهم الله بيقينن راجیر کړي دي مادوي وا د پښمیر لې می د پښمیر له د مشرکان نه بچی دینش وکلم دا ټول آتیه رازی با الله ته یوم القیامت پر د قیامت فردا تش تور او یازه ان الذين امنوا بشاره ا کسان چې وې مطلب مسلات توید او مل وکنه ساجالو راہ الرحمن نو بګر زیدیل الرحمن بادشاہ دا ستان خپل منس کې واحدین بدغل تمرون ورنۍ فینما یسرناه قران ای سورۃ ختمه ترغیب قران تا فینما بشکا مساله د توحید بیان شو رات د شرک په زور سره شو نو دا مساله به کمزې ایجاد کیږي قران کنا قران ترغیبی ذکر ور فینما یسرناه یقینا ما سان کړه دا قران به لسانی کستا پچبا ساپچما ما سان کړه د پیغمبر ته وای په اسانه و نو دا رنگ دایته دا وای بیان هک آسان دی وینه جټهر مشکل کتاب دی اللہ سوئی آسان دے امیان پی نپوئی گی له ست اللہ سلمہ پکاری طالبم پی نپوئی گی مو بیا بزانا صرف نحوی پاتیشی وئی ګران کتاب دے وئی اللہ وی آسان دے. دا سی آسان دے مولا طالب امی جټ ار سڑے پی پوئی خود دو خبری یو دا قرآن چدیت تا دبر د دویم دا قرآن تا ذکر دے اینا سنگا دے کتابن انزلنا ویلیکا مبارکن <سؤال> لیا تدبر آیات و لیتذکروا اول الالباب دا دو مقاصد دي قرآن نو تدبر یقینا مشکل له علمونه ولا پکاردې خو تذکر یو الهام نه واری پوه یو پدې کې سوچ فکر د دین استنباط مسائل تحقیق او غیر بغیر علم نیکی ځینې چې سباله ماستر راپاس یم چې تفسیر لیکم او ټکه علم نه هم لري نیول نه نه انش کوله ها یو دادا چه دا قرآن علم بیانه ای او امیان و چې چه قیده عمل و ایسله نو بیا یو علم تم ضرورت نیشتا بز جت امیان دیو تکینی جوری که پوشوه مطلب پاین دما وبشکای سرنا هو مونږه سان کړي دا قران به لسانی کا ستا پچې به دا بیان د پارا لتبشر به المتقین چې زیر ور کې پدې متقینانو سره چا چې شرک پرې دو پرې خواتون زیر به او ویاره پدې سره هغه قوم چې جګړه لودې په مسلې د کې جګړه کوي یا غلا زجر وکما او سمن ډیر مون هلاکړي د قبلوم د دین مخکې من قرنغه قومونه هل تو حسو منهم پدوی کې من هم پدوی کې دا پخوانی چې هلاک شي من مینا هدين څوک اپخوانو کې سوچتا فرونیان سمودیان سشو او تسمعوا لهم یا اور د دوی ریکزا کش د دخپو د خپل کاشاروري نه د خپل او نه په کې سوچ جام ده شټول میتابا کړ داسي دا موجودم ک د الله د توحیدو کتاب خلاف کوي تبع